Galatabréfið sjötti kafli Bræður mínir og systur Ef einhver er staðinað miskjörð þá leiðrétti þið sem andlega eruð þann mann með hófærð og hafi gátt á sjálfum ykkur að þið freystist ekki líka berið hvert annar spyrðar og uppfyllir þannig lögmál krist Sá sem þykist vera nokkuð en er þó ekkert blekkir sjálfan sig En sérkver rannsa ekki breytni sjálfsín og þá mun hann hafa rósunar efni í samanburði við sjálfansið en ekki í samanburði við aðra, því að sérkver mun verða að bera sína byrði. Sá sem fær fræðslu um fagnaðar erindið veitir þeim sem uppfræðið hluteld með sér í öllum gæðum. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskera. Sá sem sáir í hold sjálfsín mun af holdinu uppskera glötun, en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskera eilíft líf. Þreytumst ekki að gera það sem gott er, því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan er til, gera öllum gott og trú sískinnum okkar. Sjáuð með hversu stórum stöfum ég skrif ykkur með eigin hendi. Þeir sem er að þröngu ykkur til að láta umskerast, gera það til að sínast, einungis til þess að þeir verði eigi ofsóttir vegna krosskrists. Því að ekki halda einu sinni sjálfir umskurnar mennirnir lögmálið, heldur vilja þeir að þið látuð umskerast til þess að þeir hafi eitthvað sínilegt að stæra sig af. En það sé fjarri mér að hrósa mér af öðru en krossi drottins vors, Jésu Krists. Sakið hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Umskurn eða yfirhúð skipta engu heldur að vera ný sköpun og yfir öllum þeim sem fylgja þessari reglur sé friður og miskun og yfir Ísrael guðs. Engin mæði mig hérðan í frá því að ég ber merki Jésu á líkama mínum. Náðinn drottinsvors Jesu Krist sé með anda eðar bræður mínir og systur. Amen.